El Racó del llibre, programa número 10, dijous 24 de març de 2011. Hola, comencem un nou programa de ràdio dels alumnes de 5è de l'escola Maria Manent al voltant del món dels llibres i de la literatura del nostre país que es titula El Racó del llibre. Avui, dijous ja, 24 de març, tenim el programa en pau guardia, que ens parlarà de les efemèrides que han passat en aquesta setmana en diferents anys, la Maria de Vega que en recomanarà un llibre que es titula Percy Jackson el i el lladre de, del raig de la saga Percy Jackson i Jesús de l'Olimp de l'escriptor Rick Riordan l'Alba Canya, el racó de la poesia que ens recitarà un poema que es titula El paisatge de l'autor català Joan Salvat Papaseit i finalment la Maria Fuget que ens acomiadarà tot convocant-vos per a la setmana vinent Per cert, us parla un servidor Anil Palau com a presentador del programa d'avui Ara, tot seguit, per començar, dono pas al meu company Pau Guàrdia amb les efemèrides d'aquesta setmana. Hola, jo sóc en Pau i us explicaré les efemèrides relacionades amb el món dels llibres que van tenir lloc en aquesta setmana de març. Un 21 de març de 1763 va néixer el poeta John Paul Friedrich, Richard, important escriptor alemany. D'Alemanya també era Johann Wolfgang Goethe, escriptor alemany, que va morir un 22 de març de 1832, autor de la trista i malaguanyada història d'en Fausto. Ja sabeu que en Fausto va vendre, va vendre la seva ànima al diable i a canvi de la felicitat, però finalment la va trobar les coses més simples de la vida, aquelles que de vegades ens passen desapercebudes. En una setmana com aquesta, de 1842, també va morir Stendhal Mary Henry Bale, escriptor francès i màxim exponent del realisme francès del segle XIX. Les seves obres més importants van ser Roig i negra i la cartoixa de Parma. També cal recordar que aquesta setmana, el naixement de 1809, de l'escriptor espanyol Mariano José de Larra, pels que no sapiguen res d'aquest autor, dir que era un molt bon home, però amb un final molt tràgic, que la va posar molt de moda a l'expressió «Volva vostè mañana", com a crítica de la societat espanyola d'aquella època. Per últim, no volem deixar de recordar l'escriptor que dona nom a la nostra classe, en Jules Verne. En aquesta setmana, però de 1905, va morir aquest conegut autor de la volta al món en 80 dies de la Terra a la Lluna, viatges de la Terra, entre moltes altres conegudes obres de la ciència-ficció. I fins aquí les afamèlides de la setmana. Ens deixem molts noms pel camí, però cal continuar el programa amb altres històries. Ara d’on no passa la meva companya Maria de Vega, que us parlarà d'un semideu molt especial. Hola, sóc la Maria i avui dia, 24 de març, us volem recomanar un llibre de l'escriptor Rich Riordan que va néixer el dia 5 de juny del 1964 a Sant Antonio de Texas. El llibre es titula Percy Jackson i el lladre del raig i va ser publicat a l'any 2005. Percy Jackson i el lladre del raig és un llibre que té molta fantasia i molta aventura. El llibre va sobre un jove de 12 anys que descobreix que és un semidéu, és a dir, el fill d'un déu i una mortal. En aquest cas, Percy és el fill de Poseidó, el déu del mar, i ha de descobrir qui ha robat el rei dels seu oncle Zeus per evitar que esclati una guerra entre els déus. Per complir la missió comptarà amb l'ajuda del seu protector i gran amic, Gober, un jove sàtir, i Anabet, filla de la sàvia Atena. L'hem recomanat perquè és ple d'aventures, misteris i és molt divertit. Si us interessa, també hi ha altres llibres de la col·lecció Percy Jackson i els déus de l'Olimp, com El mar dels monstres, La maledicció del titan, La batalla del laberint i L'últim heroi de l'Olimp. També recordar pels més mandrosos que també tenim la versió simenotogràfica de Percy Jackson i el llarg del raig, però qualitivament molt inferior respecte a l'obra Esquilita original. No obstant, també és una bona recomanació per passar una tarda plujosa de dissabte. I ara li dono pas a la meva companya Alba, que us llegirà un poema del poeta català Joan Salvat Papaseit. Hola, sóc l'Alba i he triat aquest poema de Joan Salvat Papaseit. Don Salvat Papaseit va néixer a Barcelona el 16 de maig del 1894 i va morir a Ibidem un 7 d'agost del 1924. Va ser un escriptor barceloní humil, amb esperit rebel i altament autodidacta. Va tenir una intensa vida com a redactor d'articles de crítica social en català i en castellà. Va ser un autor molt delicat de salut, finalment va morir d'una tuberculosi al 30 anys, deixant una obra que durant dècades va ser poc coneguda. A partir dels anys 60, la seva figura va ser popularitzada sobretot gràcies a l'autor de la nova cançó que va posar música a alguns dels seus poemes. Avui dia és considerat, és considerat un dels escriptors catalans clau del segle XX. Avui us llegiré un dels seus poemes titulat El paisatge. L'he triat perquè he anat als Pirineus i m'ha agradat molt. El paisatge Ara, a les nits dels Pirineus, sembla nevada tanta lluna. És cert també que ho fa a la pruna, tota florida que ara es veu. Sembla quieta i va bronzeant, tota envoltada de fortuna, mirant-se l'aigua d'un torrent i es veu ben blanca que els ronquins senten torments. Diu la granota al seu cant rong, canta la molsa i a la runa. I sembla un home a cada tronc fidel soldats que té la lluna. Soldats que amaga el núvol Bronc. Cada filera és un camí. iances esteses una a una. Si el núvol Broc passa per aquí, cada filera pren tot d’una. L'aire de prn un nou destí. Búnic veritat i ara us passo amb la meva companya, Maria Fuixet, que donarà per acabat el programa d'avui. I fins aquí el programa número 10 d'avui dels nens i nenes de l'Escola Maria Manin. Us han parlat el Nil Palau com a presentador, el Pau Guàrdia a la secció de Femèrides, la Maria de Vega a la secció de Llibres Recomanats Albo Ocanya, en el racó de la poesia, i jo mateixa, Maria Fuixet, qui us anima a escoltar el nostre pròxim programa de la setmana vinent. Abans, però, enviar una salutació i molts petons a l'escriptora Anna Vila, autora del llibre L'Albert i els Coms Missatgers, que fa deu, dues, setmanes que, dues setmanes ens va venir a visitar l'escola per parlar-nos de la seva obra i que ens va ensenyar moltes coses al voltant dels coloms. Volem agrair-li des d'aquí eh, i el nom de tots els nens i totes les nenes de l'escola, la seva visita i el temps que ens va dedicar a tots nosaltres. Moltes gràcies, Anna. I això és tot. Ara sí, ens acomiadem tot desitxant-vos una bona setmana. Molts petons a tothom i que estigueu feliços sense haver de fer com el nostre amic Fausto de Goet. Fins aviat! Adéu!